Kwa hiyo hii inamanisha kwamba. Risasi ili ingili ya mbele na sionyuma kama navodaiwa kunya report ya Warren Commission. Hii pia inathibitishwa hato ukiangalia video. Raisi John F. Kennedy ya napopigwa risasi ya pili. Anonekana zahiri kichwa kilisukumu na risasi kurudinyuma kwa kishindo. Na si hivyo tu. Hata kipande chafuvula kichwa kilicho fumuli wa... どんどけや、こんや、ボディ、あん a トランケ、あ i に、マヤガリ。キウ p ンゴ、キキューバ、チョウ、ボンゴ、キナ、ウォーラ、キャー、アワノ、サラマ。ナキウ i ンゴ、キング、キナ、i ォーダンドケア、ハタ、マポリス、ワピキピキ、オリオポニュマ。モジャワポ、ワマポリス、ハワ、y ピキピキ、ニ、ボビ、ハギス。アレカ、ム、コノ、コショト、ニュメガリア、アライス。アネレザ、a ア、リドンドケア、ナキウォンゴ、キューバ、チ b ウ、ボンゴ。 Ilicho ruka katika kasi kubwa na kisha kutua kwa kishindo umwilini mwaki kiasi kwa mba Alithani labda nae hamipato na moja risasi zirizo kwa zinapigwa Hii yote inazidi kutithibitishia kuwa Kulikuwa na wadunguaji zaidi ya moja katika Tukio Hilo Na mdunguaji aliepiga risasi iliomuwa raisi Johnny F. Kennedy Yalikuwa mikambele ya mika msafara au mkabala nao lakini kamu esi onyuma Tena Juyagorofa, na hiyo te inasibitisha ukweli wa chetu cha kifuchara isi John F Kennedy, ambacho kilitolewa na Parkland Memorial Hospital siku ya Novemba shirinambili umwaka refungi miacha sasa sinta tatu, usha hidi muingine katika tukeo la kifuchara John F Kennedy ni video iliyorekodiwa na mtu na hitwa Abraham Zapruder. indiyo sababu yake pendeheki maarufu cha video kuitoweza pruda film, huyo alikuwa ni mwananchuo kwa idatu, ambaye alikuwa na mapenzi makubwa na shabiki wa rais John F Kennedy, kutokana na mapenzi yake makubwa wa rais John F Kennedy, alijiotokeza barabarani kwenye kumlaa kwa rais kama wananchuo wenzi kwenye, aliyamuakwenda na kamiraya kwa ya matumizi nyumbani. アイナヤベルエンドホウエリズムマティク g ィレクタ b シリーズ。モデ u ミ e ネ o ミ i ネペイディ。ア a バ u オアリイノノノワマケルフムジミアティサスティナンベリー。バーダイアコレコディトキオラコワシリ r アライス。ナコバハティコファ r キオコレコディナムナーライスエリフォピゴリサー a ナバーダイエムカン u ワ u オアビディオ。キ a キュキュリオナマアフサウサーサーラマ。コナメモイリアンディコココ m コ o ナアフサウ f ー a クティ c r ー t a r y Services Ambayo iliwayo kupatikana na kufanya zaprudha kuiitoa kutoa shahidi, pindi wa Enca Mission ilipoundwa. Memo hii iliyandikwa siku ya tukio Novemba Shirinambiili muakarafu ni mtisasi natatu. Utoka kwa agenti Mark Soli D Phillips, wenda kwa agenti Jamesy Rory. Tadika hii o memo agenti Phillips si ana mueleze agenti Rory kwa kumudibuwa Mr Zaprudha. Mdungu waji alikuwa nyuma ya Mr. Zapruda Ikumbuke kwa amba, Zapruda alikuwa na rekodi msafara akiwa kwa mbele Yani mbele ya msafara pembeni ya barabara Na kipindi raisa na pigwa risasi, alikuwa karibia, mkabala na gari ya rais Kwa hiyo kwa minikuwa kikuwa, mdungu waji alikuwa mahali fulani nyuma yake Ilikuwa na thibitisha tena kwa amba Alie mdungua raisi hakua juu ya gorofa la Texas School Books Depositor Zapruda alipoitua mbele ya Warren Commission Haileze kwanini alihisi kuwa mdunguaji ya likuwa mahali fulani nyuma yake Alisema kuamba alipokuwa na rekodi ya lipatafusa kuona kwa uzuri zaidi nini kilikuwa kinatokea Kwanza aliona fuvula mbele la raisi rinafumuliwa na kisha kicho cha raisi kutupwa nyuma kwa kishindo Kwa shiria kuamba risasi limpato kwa mbele. Pia, Zapruda hakaeleza jambu ambalo pengine watu wa chache oleo kwepo kunye tukio oliriona. Haka sema kuamba, sekunde chache bada risasi lio mdungua rais, aliona kukundila maskari wanakimbia kwelekea mahali fulani nyuma yake, na aliamini kuwa nao wamengamua kuwa mdungu waji alikuwa huko. Ushahidu wa Zapruda unanguvu kubwa sana katika swala hili. Licha ya watu wengi kuwepo sehemu ambapo Reyes Kennedy alidunguliwa kwa risasi Lakini pengine yeye ndie aliefuatilia kwa makini zaidi Tukio Hilo sekunde kwa sekunde Na hata kulirekodi na mpakaleo hii kuandio rekodi peke ya video iliopo juu ya Tukio Lile Kuyubwana nitamuangelea kwa upana zaidi huko mbeleni na namna ambavyo alifariki kwa utata miaka michache baadae Na siyeye peke bali pia wenzake katha ambao, walikua watu muhimu sana kwenye kutatua kitina wili cha kifu cha John F. Kennedy. Watu kama Jackie Ruby na Clay Shaw, asetu wa CIA, aliaropoka kuhusu njama ya kumuwa Rais. Nao walifariki vifu vya kutia shaka sana miaka michache baadae. Mfano Zapruda alifariki kwa kansa ya tumbo. Jackie Ruby alifariki kwa kansa ya kibofu. Na Kresha walifariki kwa kansa ya pafu Ambayo ilienea kunye ubongo na ini Wote walipata hizi kansa miaka michache bada Tukio Na ndio ulikuwa muda ambao wananchi wamechechamaa nchini Marekani Kutaka kujua ukweli wanini kilitokea Lakini maneno yake za pruda kupitia ushahidi ya liutua mbele ya Warren Commission Ya naturejesha tena katika daliri zinazoonyesha na kuthibitisha kuwa Kuli kwa na wadungu waji zaidi ya moja sikuiletofortina serikali wana vuta katua mieni. Je, nini nikitenielea? Usikose kikashehemu inayofuata. Mwandagi ni kumbre nimbuana liamtu, Mimi na itua ananiasiriga. Katika dunia ya sasa, watu wengi upenda kusikiliza kuliko kusoma. Maana yake, kunaweza kano mkubwa wa watu kufuatilia jembolako kwa uraisi zaidi kwenjia kusikiliza kuliko kusoma. Halihiyo sababisha makampuni mengi, taasisi na hata mashirika ya uma na binafsi kutumia garama kubwa kwenye uandishu wa wasifu, yani profiles, au hata matangazo kwenjia maandishi. Lakini cha kusikitisha...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 The raisi kuwa fikia wateja wengine na kuwa bei raisi zaidi, lakini tato utapata matukio mazuri asa kama Southine Jumba vina vuti ya Former Entertainment tunaiyeweza kazi hiyo tunatimu inaiyeweza kukuishauri kukuandalia lakini nipia kui simuliya kazi yako na ikaleta matukio mazuri timu hiyo. Iki simamio na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar tunajivunia watu yao wengine tu wambao amethuboto kufanya kazinasi na kupata mrefu ya shombzuri wa kile wana chofanya. Huduma zetu ni tengenezaji wa makala za wasifo yaniprofile kuwatubinafsi au tasisi. Matangazo yabia shara makunga mano yadini balimbali na mengi neyomengi, lakini nipa kutengeneza makala ma lumo yashereza ndoa send off na mikutano balimbali. Tembeliam fumo wetu amitandaoni wa huduma kwa teja kupreshe oda ya kolero kupitia www.membership.formaentertainment.com au tupigi ya kupitia nambar za simu zifuatazo sifori sababu ano tato nane nane sita tato sababu sifori au sifori sita tano tisa tisin na nane ishir na saba tisin na nne forma entertainment love your fashion